Alvás nélkül még egy ló sem bírja ki, hát még az ember. Még akkor sem, ha a szövetségi nyomozóhivatal különleges ügyosztályának a tagja és Rocky Maximnak hívják. Rocky és Rick Brand tehát elhagyták a tethelyet és az IMPEX impozás épületét is, azzal az érthető vágyal, hogy legalább egy kicsit aludjanak. Természetesen csak azután, hogy bizonyos ügyek rendezését már elindították, például értesítették a városi rendőrséget a második gyilkosságról. A házmester megint csak nem mutatkozott, amikor kiléptek a liftből. Roki túlságosan fáradt volt hozzá, hogy ezen több rengén. Rick, mint valami tisztességben megőszült ammogott előtte, kitárta az üvegajtót és kilépett az éjszakát a hajnaltól elválasztó óra derengő világosságába. Roki nem élt melléje a márvány lépcsőn, amikor egy szemtelen hang szólalt meg mellette. Megállni, amígosz. Különben kellemetlen leszek. A fáradtság nem mentség a hanyagságra. Rocky egyetlen pillantással megállapíthatta, hogy hanyagságokat egyelőre nem tehetik jóvá. Pácba kerültek. A kiáratnál ugyanis nem egyedül állt az a férfi gyűrött ruhában fegyverrel a hasukra célozva, hanem többet magával. És mindig annak van igaza, aki a ravaszon tartja az ujját. Hárman voltak, majdnem olyan fáradtnak látszottak, mint Rick Brand és Rocky Maxim, és eléggé savanyúak is voltak. Nincs ember, aki szolgálati kötelessége miatt szívesen áldozná fel az éjszakáját, még akkor sem, ha rendőr, akinek egy, esetleg több gyilkosságot kell felderítenie. Ruki a háromból kettőt ismert. Ők keresték néhány órával ezelőtt a szállodába. Mosolygott már, amennyire ebben a helyzetben sikerült. Minél később van, annál kedvesebbek a vendégek. Engedjék meg, Jeff Strack vagyok. Kellemes, nyugodt hangú férfi hanyagú kabát zsebébe sülyeztette szolgálati revolverét, mindkét kezét zsebre vágta, és olyan arcot vágott, mintha zábtojász cagolna. J. Kark kapitány vagyok a városi rendőrségtől. Néhány kérdésünk volna önhöz, Mr. Strack. Ki a másik uri ember? Roki igazán nagyon kedvesnek találta, hogy Kork uri embernek nevezte Ricket. Ez a megtiszteltetés nem jár ki minden halandónak, főleg a gyilkossági csoport hét tagjaitól nem. És mert Jay Kark olyan kedves volt, és ráadásul olyan fáradt, és mindenekelőtt még kolléga is, Rocky így szólt. Mi már beszélgettünk egymással, kapitány. Én voltam az, aki bátorkodott felhívni figyelmét Kacser ügyvéd meggyilkolására. A kapitány egyáltalán nem hatódott meg. Az ő és Roki Maxim szakmájában állandóan hivatásos hazugokkal volt dolguk. Ugyan miért hit volna Stracknek, az állítólagos magándetektívnek. Ezért Roki folytatta. Kitűnő szimatjának legjobb bizonyítéka, hogy megtalált engem. És mivel már itt van, megtakaríthatom az újabb telefonhívás árát. Ugyanis azt terveztem, hogy a legközelebbi telefonfülkéből ismét felhívom. Gondolom a kocsiából beszélhet rádiónak a kapitánysággal. Hívja ki azonnal a nagyon biztosítókat. Ennek a háznak a hetedik emeletén még egy hulla várja önöket. Kark úgy bámult rá, mintha azt a viccet mesélte volna el neki, hogy egy ló minden reggel bement a kocsmába, hogy ott sört, egy konyakot és egy zacskó ment a cukorkát rendeljen. Azután elvigyorodott, hogy kilátszottak nikotintól sárga fogai. Maga viccel velem, sztrek. Még csak az hiányzik, hogy szívfacseró történetet meséljen a nagybácsikájáról, aki eltörte az ujját, mikor az orrát piszkáta. <gül> Figyelmeztetem, hogy mindent felhasználhatunk maga ellen, amit a nagy száján kijerezt. És most ballagjon csak szépen előttünk, és mutassa meg azt a hullát! Rick Brand és Rocky Maxim elindultak, de ezúttal Rocky fénysávot pillantott meg a házmester ajtaja alatt elmondta a kapitánynak, hogy bármi erősen csöngettek, a ház érdemes őrének még az orrahegyét sem láthatták meg. Az egyik rendőr a csengőre tette széles mancsát, de ugyanazzal az eredménnyel, illetve eredménytelenséggel járt, mint roki. Erre 200 font súlyát nekivetette az ajtónak, feltörte, és mindannyiuk előtt a lakásban termett. Még szerencsé, hogy senkinél sem volt égő cigaretta. A rendőr automatikusan a villanykapcsoló után nyúlt, de Rick észnél volt és leütötte a kezét. Gáz! kiáltotta. A figyelmeztetés felesleges volt, mert a szagot lehetetlen volt félreismerni. Rocky felkattintotta a zseblámpáját, zsebkendőt szorított a szája elé, és a gáz alig hallható sziszegését követve bement a parányi konyhába. Elzárta a gáz tűzhely főcsapját, vállára emelt a tűzhely előtt fekvő mozdulatlan embert, és kiruhant vele a halba. Jay Cork kapitány rendkívül bizalmatlanul figyelte, és tulajdonképpen Rocky Maxim sem érezte, hogy babérkoszorú illetni. Ha hamarabb támad az az ötlete, hogy a házmester után nézzen, talán még megmentette volna. Csak amikor megtalálták a halott férfi koponyáján hátul a nagy daganatot, akkor vált mindannyiuk előtt nyilvánvalóvá, hogy bármilyen segítség késő lett volna. Ezután következett Jake Cork rövid, de annál élesebb szónoklata. Roki Maxim képességeiről olyan bizonyítványt állított ki, hogy ezzel mindenki segítő iskolás már az első osztályba megbukott volna. Csak fent a hetedik emeleten a szép és sajnos túlkorán elhalálozott titkárnő Gina Malakkal láttán pakolt ki Roki a tromfjával, tartotta a szövetségi nyomozóhivatal igazolványát a kapitány óra elé, és mesélte el mindent, amit a két esetről mondani tudott. Ez egyáltalán nem volt sok, mert Roki óvakodott attól, hogy Baldi Newman nevét kimondja. Ez csak összezavarta volna a tényállást, hiszen Baldi halottnak számított, és valószínűleg halott is volt. Világos, hogy a kapitány ezek után más húrokat pengetett. Míg azt is helyeselte, hogy Rocky nem maradt Jerry villájában. Őszintén bevallom, mondta Kark, hogy magát tartottam Jerry gyilkosának. Valaki felhívott bennünket, és bemondta a maga nevét. Gina Malakkáról, aki most holta a hever a lábunk előtt, megtudtuk, hogy Jerryhez készült. Ez mikor volt? Érdeklődött Roki. Kora este, úgy 21 óra körül. Gina Malakka egyedül volt. Igen, felhívta Kácsör lakását, és a felszólításunkra odajött. 21 órakor. Hm. És honnan tudták meg, hogy melyik szállodában lakom? Egy névtelen telefonálótól. Férfi volt, vagy nő? Férfi. Meglehetősen mély, de lehet, hogy elváltoztatott hangon beszélt. Ő mondta, hogy maga érdekes felvilágosítást adhat Kacser halálláról. Roki kénytelen volt az ezüstös hajú kecske szakálas öreg úrra gondolni, akinek Kacser megbízásából kellett volna felvennie a kapcsolatot Baldi newman -nál. Igaz, hogy az ő hangja nem mély basszus, hanem kifogástalan tenor volt, de ez nem sokat jelentett. Később azonban Charles dine és Cezáre Borgéze is az eszébe jutott, akik a repülőtértől kezdve figyeltették. Ők testőreik révén ismerték Roki szállodájának címét, és ezek a testőrök is elmentek Jerry kacsérházához, ahol Roki nem túl gyengéden intézte el őket. Erre gondolva Roki megkérdezte, talált valakit Kutcher Jake Cork vigyorgott. Két nem túlságosan rokon szemves lakott, Sim Parkett és Jill Brealt. Sajnos nem varhattam anyakukba a gyilkosságot, mert az elkövetés időpontjára tökéletes alibíjuk van. Néhány órája mindketten ismét szabadlábon vannak. Mit lehet erre mondani? Mivel pillanatnyilag semmi egyebet nem tehetett, Rocky átadta a szépbe talált pénzt a nyombiztosítóknak és a lányta halott képnek. Némi késéssel Rick és Brand végre hazamehettek és lefekhettek. Mielőtt Rocky néhány órára álomra hajtotta volna a fejét, telefonon beszélt Washingtoni főnökével, John F. hogan Mindenjel arra vallott, hogy több kollégát is rá kell állítani az ügyre. Már csak azért is, hogy megállapíthassák, az ügynökség valóban csak fegyverekkel kereskedett, vagy azokkal a szép lányokkal is, akiknek képeit Willy Miller titokzatos irodájában találtak. Két ibolyakékszem nézett vissza Roki Maximra a tükörből. A hozzájuk tartozó arc, az ő arca, úgy össze-vissza volt verve, mint egy boxolói, akit ellenfele tévedésből homokzsáknak használ. Cezáre Borgéze kezenyoma olyan volt, mint egy gőz kalapácsi. Roki addig ügyeskedett a villanyborotvával a daganatok és a sebb helyek között, míg valamennyire emberszabásúvá vált. Az arcvíz úgy égette, mint a pokoltüze. üze. Még az első osztályú piros nyakkendősen sem változtatta előkelő úri emberré. Rick Brand a szálloda melletti önkiszolgálóba reggelizett. Roki melléje telepedett a bárszékre és körülnézett. Három dob kívül, akik a legújabb viccekkel szórakoztatták egymást, a helyiségben csak egy mezitlába slikkal tartózkodott, aki egyik pénzérmét a másik után dobálta a zenegébe. Pillanatnyilag a gép épp azt a dalt játszotta, hogy jól ismerem az életet, fenn is lenni. is. Rik és Roki jól ismerték, különösen lent. Roki egy sonkatoljást endelt, és az dünnyögte. Épp ideje, hogy végre észre léljünk. De maradj itt, és tal szemmel borgézét és dánentet. Bizonyítékokra van szükségünk, mielőtt lecsaphatnak. Ami engem illet szeretném kideríteni, hogy a fekete szakállos férfiú adi newman -e vagy sem. Rick erős fekete kávét ivott a szendvicsek után. Ez azt jelenti, hogy Kalamájti City felé veszed az utat? Mikor? Rocky az órájára nézett. Amilyen hamar csak lehet. Már mondtam neked, hogy Baldi saját szavai szerint van még egy magánjaktya és egy repülőgépe is itt. Ha az ügyvédje, Jerry Kacser még nem adott túl rajtuk, Baldi repülőjét igénybe vehetem. Ez ugyan unalmasabb, mintha lökhajtásossal mennék, de azt hiszem, valami csak kijön belőle. Például mi? Nem tudok Baldinak, vagy annak, aki Baldinak adja ki magát pénzt vinni, csak azt a 610 dollárt a szépből. 40 ezer dolcsinak, ami Jerry Catcher szépjébe volt befellegzett. Következésképpen valami egyebet kell felmutatnom Baldi Newmannek, ha egyáltalán kapcsolatot akarok teremteni vele. Ezt nem értem, Rocky. Baldi, vagy a fekete szakállas, nem tudja, hogy nincs nálad a pénz. Csak el kell mesélned, hogy ebben nem vagyok biztos itt. Először is, ma már minden újság tele van vele, hogy Jerry Catcher halott, és hogy valószínűleg rablógyilkosság történt. Ezek a maiámi újságuk a nyugati parton is kaphatók. Nyilván még egy olyan pocsékfészekben is, mint Kalamájti City. Ezen kívül telefonja is van. És ki biztosít arról, hogy a fekete szakállasnak nincs itt egy megbizotja, akit felhívhat és akitől értesülhet a dolgok állásáról. Egy repülőgép értéktárgy még akkor is, ha ősrégi repülőgépről van szó. Ez biztos. De mindenek előtt még néhány szót kell váltanom Baldi özvegyével. Constance dynent tehát még mindig azt hiszed, hogy baldi életveszélyben van? – Igen, ha egyáltalán él még. Ha nem találom meg, rengeteg munka vár rám. Közben azonban nem szabad Dynentet és Borgézét sem elhanyagolnunk. Ez a te dolgod. Továbbá próbáld meg kideríteni, hová lett Carmen Pulvera, hiszen te láttad őt a sárkányos kínai ruhában. Rick csettintett a nyelvével. <gül> – Ez már kellemesebb feladat. – Ha csak nem leszek olyan pekes, mint te. Mert ha igen, akkor csak a hullaházba kell mennem, és biztosan megtalálom az egyik hűtőkamrába. Ne fesd az ördögöt a falra, morogta Roki, és lekászálódott a bárszékről. A rikanys csillogó szemmel állt a zenegép mellett, és a lábával verte a taktust. Pat Boone Memphis tenesziéhez. Roki egy pénzdarabot nyomott a kezébe. Jázla le még egyszer, de csak ha már kint leszek. Amikor benyomakodott a porséba, pontosan délelőtt 11 óra volt. Éppen a legjobb idő, hogy az ember olyan előkelő népeket, mint Dynanték meglátogasson. A ház nem volt egészen akkora, mint a washingtoni kapitólium, de éppen olyan ragyogóan fehér lett, mint az. A bársony puha, rövidre nyírt gyepre ezüstösen ragyogó vizet permeteztek a körbeforgó szökőkutak. Roki nem fáradt azzal, hogy megszámlálja a rózsatöveket a feljáró mellett. Tízezernél sokkal több nem lehetett, de sokkal kevesebb sem. Pénzt kell keresni, fegyverrel, vagy széplányokkal, vagy kokóval és heroinnal. Akkor még egy hollywoodi hintát is megengedhet magának az ember a hozzátartozó csempészet túszó medencével együtt. Akkorát, hogy egy szethal is nyugodtan lubickolhatna benne, anélkül, hogy beverné a fejét. Constance Dinant, özvegy, Mrs. Newman a ház melletti pályán teniszezett partnere egy egyenes tartású, kemény arcú fiú volt, aki rövid, kemény labdákkal és hosszú dics himnuszokkal futásra a hölgyet. Constance nem volt rossz formában, és ha elkapta a labdát, teljes gőzzel ütötte vissza. Rocky Maxima pályát körülvevő drótkerítési gurulkocsijával. A két labdaszedő gyerek, sötétbőrű, körülbelül 14 éves kreolok, kíváncsian nézegették a porsét. Konstans elszalasztott egy labdát, Leeresztette az ütőjét és intett a nyomozónak. Keblerengett az átízott blúz alatt. Kiáltott valamit a partnerének, oda sem figyelve eldobta az ütőjét, és gyors léptekkel Rokihoz ügetett. A férfi összehasonlíthatatlanul vonzóbbnak találta, mint az elmúlt éjszakán. Valami eleve tette az arcát, letörölte róla a közönt, és felszínre hozta régen eltemetett temperamentumát. Konstanz karon fogta Rokit, és a hollywoodi hintához vezette. Ezüstvödörbe égdelabok húzkáltak, közöttük egy sokat ígérő üveg állt. Az asszony megtöltötte a poharakat, Roki kezébe adott egyet, óvatosan körülnézett, és azt suttogta. Bárdi felhívott, él, egészen biztos, hogy él, hozzá kell sietnem, amilyen gyorsan csak tudok. Roki csak nem mellényelt, ez aztán mindennél meglepőbb hír volt. Hogy oda ne rohannyak, dörmögte. És hogy képzeli Baldi, hiszen maga újból férjhez ment, mert őt állítólag halálos baleset érte. Az asszony lenyelte az italt, és rögtön utána töltött. Mintha valami felvillanyozta volna, összesen lehetett hasonlítani azzal az asszonyjal, akit Roki előzőjjel eléggé részegen hagyott magára. Az asszony kipöcentett a csomagból egy cigarettát. Nem probléma, a házasságot Charles dinant téves feltevés alapján kötöttem, tehát érvénytelen. Azon kívül ott, ahova megyünk, Baldi meg én, a kutya sem kérdezősködik. Roki tüzet adott neki. Aha! Tehát el akarják hagyni az országot? Honnan telefonált Baldi? Az asszony ismét gyanakodva nézett körül, mintha attól tartana, hogy kihallgatják őket. Bészitiből! Oda kell mennem, azután értesíteni fog, hol találom meg. Mikor hívta föl? Ma reggel, úgy nyolc óra körül. Maga egyedül volt? Úgy értem, senki sem tud a telefonhívásról? Az asszony mosolygott. Gondolja, hogy lehallgatják a telefonjaimat? Én biztos vagyok benne. De akkor sem tudhatja senki, hogy Baldi volt az, aki felhívott. Miért olyan biztos ebben? Mert van egy fedőneve. Willi Miller. Baldi okos és előrelátó. Mindig boldogok voltunk együtt, és a jövőben még boldogabbak leszünk. Ezen ismerje ki magát az ember. Tegnap még egészen más nótát fújt. Hol van a férje? kérdezte a nyomozó. Charles Dynan? Fogalmam sincs. Tíz órakor hagyta el a házat. Beszélni akar vele? Arra már nincs ideje. Miért nincs? Mert én magával repülök Baldi gépén. Már felhívtam a repteret. A gép útra kész. Az ördögbe is, ez aztán tempó. Pillanat, protestált Roki. Ki mondta magának, hogy én repülött. Báldi, hát ki más? Talán nem így állapodtak meg vele? Dehogy nem. De honnan tudta, hogy én még egyszer ide jövök magához? Egyszerű dolog, Báldi még fel akarta magát is hívni. Itt valami megint nem stimmelt hiszen Baldi nem tudhatta, hogy Roki hol szállt meg, tehát fel sem hívhatta. Baldi legfeljebb arra számíthatott, hogy a nyomozó valamilyen okból felveszi az összeköttetést a feleségével, hiszen még azt sem árult el Rokinak, hogy nős. Roki szerint a történet egyre zavarosabbá vált. Jó, mormogta. Maradjunk ennél. Tény, hogy én a repülő miatt jöttem ide. Baldi természetesen azt akarta, hogy vigye el neki a gépet, ha még megvan. De azt nem sejtettem, hogy ön elragadó társaságom lesz. Mikor jöhetek magáért, Constance? Ugyan. Azonnal magával megyek. Ahol mi már összecsomagoltam. Nincs sokszor szükségem. Egy táska az ékszereimnek, egy másik három-négy a ruháknak, és kész. Báldinak annyi a pénze, mint a pejva. Nyomatékosan figyelmezteted, hogy minden csomagot hagyja itt, Csak útba volna. Rokinak ugyan semmi ellenvetése nem volt egy ilyen minden tekintetben mutatós hölgy kísérete ellen, egyszerűen csak nem tetszett neki ez a legújabb fejlemény. Maga sem tudta, mitől van olyan rossz érzése. Valahogy túlságosan váratlan volt az egész. De lehet, hogy Baldi éppen ezt akarta, hogy ellenfeleinek ne legyen idejük ellenintézkedésekre. Bár, persze, egészen másként is állhatott a dolog. Lehet, hogy a telefonhívás hamis volt. Elképzelhető, hogy Constance szágynák csaléteknek, amelyel bádyt a rejtek helyéről kicsalogatják. Olyan emberekről, mint Charles Dynand és Cezáre Borgéze minden piszkos trükköt fel lehet ételezni. Roki felállt. Segíthetek önnek a csomagot cipelni? Valami időre bizonyára szüksége van még az átöltözéshez. Konstans már a ház felé csörtetett és intett neki, hogy kövesse. Senkivel sem találkoztak. Sem az óriási halban, sem a szalomban, sem a kék dohányzóban, ahol Roki helyet foglalt. Alig szívott tele egy cigarettát, Konstanz már jött is. Mindkét kezében könnyű táskát hozott. Roki el is vette tőle őket. Az asszony arca még mindig ragyogott. Szürke sportruha volt rajta, és tíz évvel fiatalabbnak látszott, mint amennyi születési bizonyítványa szerint volt. Semmi búcsúlevél? kérdezte Roki. Semmi búcsúlevél. Se császnak, se cse Átkozottul örülök, hogy itt hagyhatom ezt a lebújt, mielőtt felrobbanna. Felrobbanna? Hogy értsem ezt? Konstant a fejét rázta, a haja szinte terepkedett körülötte. Nincs kommentár. Most és itt nincs. Siessen még, mielőtt egészen elemészt az az édes báldi utáni vágy. Senki sem állt útjukba, senki sem lőtt rájuk. A ház néma maradt, mint egy kripta. Roki berakta Constance Holmiát a kocsiba, és a repülőtér felé szágódott. Egy telefonfülkéből megpróbálta felhívni Rick brandt de eredménytelenül. Aztán felhívta Jay Cork kapitányt, és megkérte, hogy értesítse Rick brandt hogy ő Constance dynant együtt hosszú útra indul. Még nem sejtette, hogy valakik azt tervezik, hogy ez az utolsó útja legyen.